Далекі вогнища Повість Відбувається це там, де одна ольжина усмішка могла зробити тебе щасливим, а один її посуворілий погляд переживався як драма. Де нам кириком по шістнадцять, де ми вже зрання шкрябаємо в редакції перами, готуючи черговий номер нашого «Червоного степу». Трудимось і потайки ждемо, доки, мов клубок вогню, влетить до нас із друкарні, наша невідомо в кого закохана Ольга Байцур. Вона в темнім робочому халаті, туго підперезанім поясочком, щоки пашіють, очі повні грайвища, повні веселості і життя. В одній руці металева набірна верстатка, в другій текст. Розмашисто списаний аркуш газетного родуватого паперу. Стрельнула оком туди сюди і до Кочубея, нашого старшого колеги. Дядьку Кочубею, що це ви тут накарлякали? Не розбереш? Ах ти ж, ягідко. Кочубей пробує дотягтися через сіл до Ольженого плеча. Гетьте, писати треба розбірливіш, а не жирувати. І ще ось якийсь черв'як дощовий. А хто це розбере? Та просте ж слово. 25 п'яти тисячник. Невже не ясно? Така непойнятлива. І в очах її скачуть темно карибісики. Ну, а оце? Чорним по білому. Надолужити. Надолужити прогає, не розумієш? І зненацька, вигнувшись із-за столу, Кочубей уже хап Ольгу П'ятернею залікоть. Заламуючи її стан, тягне дівчину до себе. Вона ж випручується з усіх сил. Кочубей горне її все ближче. Хижувато прикушень губи його аж блітнуть у напрузі. Вириваючись із залізних кочубеєвих обіймів, Ольга весь час сміється. Таке враження, що їй до душі оці пустощі. Нарешті, випручавшись, Підскочила од лицяльника і стала розвеселена біля порога. Поправляє розпатлене в бурюканні волосся, а кочубий все ще з прикушеною губою з-під лоба дивиться на цю розшарілу пустунку. На її невисоку стрункеньку постать сатиновому промасленому гасом та друкарською фарбою халаті. Це Ольжин спецодяг. В такий сатин одягнута вся друкарня. Сягнутий поясочком халат підкреслює тонкий стан. Дівочі груди, випнувшись, мов, кавунята, схвильовано дихають. Руки ольжені ще й зараз, мов би, відборонюючись, стискають набірну верстатку та покльоцаний відбитками пальців друкарський папір. Щоб зручніше було вихоплювати з гніздечок шрифти біля набірної каси, Рукава-халата по-робочому засукані до ліктів. кисті рук теж у фарбі, але які вони гарні, ці тугі, налиті снагою ольжені руки. Як буває, обпікають вони нас своїми жартливими доторками. Це тоді, коли, закінчивши робочий день, ми з Кириком стоїмо на ганку, а Ольга, пробігаючи, зачепиті нас своїми пустощами, мимохідь пригорна до себе одного й другого. Ну, то котрий з вас, хлопці, проведе мене додому? Звісно, це тільки жарт. Обидвами в вольжених очах зелені недолітки, чиї почуття не варто брати всерйоз. Іноді ми справді удвох ідемо її проводжати. Доходимо аж до полустанка, де Ольга живе. Вона дочка-залізничника. Але це буває зрідка, частіше дівчина, кваплячись додому, про мимо нас, ніби не помітивши, що ми крутимось біля Ганку, очікуючи її. Нас для неї ніби нема. Як ось і зараз, коли вона заскочила з друкарні. Вся увага є віддана Кочубеєві, нашому редакційному Баламутові який перекошено сидить за столом і киває до Ольги пальцем, підкликує. «Ходи сюди, рибонько, щось на вушко скажу».